Kapitel 4 Kong Nebuchadnezzar, til alle de folk, folkegrupper og tungemål som bor på hele jorden, måtte deres fred bli stor. De tegn og undre som den høyeste Gud har gjort med mig, har jeg funnet det godt å kunngjøre. Hvor storslagende hans tegn er, og hvor veldige hans undre. Hans rike er et rike som varer til uavgrenset tid og hans herredømme varer fra generation til generasjon. Jeg, Nebuchadnezzar, var sorgløs i mitt hus og trivdes i mitt palass. Da så jeg en drøm, og den begynte å gjøre meg redd. Og tankebilder som oppstod men jeg lå på min seng, og mitt hode syner, de begynte å skremme mig. Og fra mig utgikk en befaling om at alle Babylons vismenn skulle føres fram for mig, for at de skulle gjøre meg kjent med tydningen av drømmen. Da kom de magipraktiserende prestene, besvergerne, kalderen og astrologene in og jeg fortalte dem drømmen, men dens tydning gjorde de ikke kjent for mig. Og til slutt kom Daniel fram for mig, hans som var navnet Belsasar, etter min Guds navn, og som de hellige guders on er i, og jeg fortalte ham drømmen. Belsasar, overhode for de magipraktiserende prestene, fordi jeg vet at de hellige Guders ånd er i dig og at slett ingen hemlighet volder dig vanskeligheter, så fortell mig synene i den drøm som jeg har sett, og dens tydning. Dette er mitt hodes syner som jeg så mens jeg lå på min seng, og se, et tre mitt på jorden, og det var kolossalt høyt. Treet vokste og ble sterkt, og det søyde nådde til slutt til himmelene og det kunde ses til hele jordens ytterste ende. Dets løv var fagert, og det hadde rikelig med frukt, og det var føde på det til alle. Under det søkte markens dyr skygge, og på det skrener bodde himmelenes fugler, og alt kjød ernærte seg av det. Jeg så videre i mitt hode syner mens jeg lå på min seng og se en vekter, ja en hellig, som kom ned fra himmelene. Han ropte høyt, O detta er vad han sa. Fell träet och hogg av. Ristlöve av det och sprä frukten omkring. Låt dyren flykte från skuggen under det och fulne från dess grenar. Men lådets stå igen i jorden, ja i bonn av järn och av koppar, i gresset på marken. Och lå den vätas av himmelens dugg och lå den ha del med dyrena bland jordens planters. Låt dens bli förändret så det ikke lenger er et menneskes, og la et dyrs hjerte bli gitt den, og la tider fare fram over den. Ved vekternes forordning er denne sak, og ved de helges uttalser er denne anmodning, for at de som lever skal erkjenne at den høyeste er hersker i menneskenes riker, og at han gir det til den han vil, og setter endåg den ringeste av menneskene over det. Dette var den drømmen som jeg, kong Nebuchadnezzar, så, O du, Belsasar, si hva tydningen er, for ingen av de andre vismennene i mitt rike kan gjøre tydningen kjent for mig. Men du er i stand til det, for helge Guders ånd er i dig. Da ble Daniel, som han navnet Belsasar, et øyeblikk forferdet, og hans tanker begynte å skremme ham. Kongen tog til ordet og sa, «Belsasar, la ikke drømmen og tydningen skremme dig. Belsasar svarte og sa, Min herre, måte trömen gjelde dem som hater dig, och den skyddning dine motståndare. Det tre som du så, som växte sig stort och blev starkt, och visöjde till slut nådde till himmelöne, och som kunde ses över hele jorden, och som hade fagerkt löv och rikligt med frukt, och som det var føde till alle på, och som marken styr både under och grener himmelönes fuler håll till på. Det är du, konge for du har vokst deg stor og er blitt sterk, og din storhet har vokst og nå til himmelene, og ditt herredømme til jordens ytterste ende. Og når kongen så en vekter, ja, en hellig som kom ned fra himmelene, og som sa, «Fell tre og ødelegg det, men la dets rotstub stå igen i jorden, men i bånd av jern og av kobber, i gresset på marken, og la den vetes av himmelene stugg, og la den ha del med markens styr intil syv tider fare fram over den, så er dette tydningen konge, og det er den høyestes forordning som skal ramme min herrekongen. Ja, deg skal de drive bort fra menneskene, og bland markens styr skal din bolig vise sig å være, og planter skal de gi deg å spise liksom oksene, og av himmelenes dugg skal du vetes, og syv tider skal fare fram over dig, inntil du erkjenner, at den høyeste er hersker i menneskenes rike, og at han gir det til den han vil. Og ettersom de sa at treets skulle stå igjen, skal ditt rike være sikret deg etter at du har erkjent at himmelene hersker. Derfor, konge, måtte mitt råd synes deg godt, og fjern dine synder ved rettferdighet og din misgjerning ved å vise barmhjertighet mot de fattige. Kanske din framgang vil bli forlenget.» Alt dette rammet kong Nebuchadnezzar. Da tolv månemånter var gått, hentet det seg at han gikk omkring på det kongelige palass i Babylon. Kongen tog til ordet og sa, «Er ikke dette det store Babylon som jeg selv har byggt til kongelig hus, ved min makt, styrke og til min majestetsverdighet?» Mens ordet enda var i kongens munn, var det en røst som kom ned fra himmelene. Till dig sies det, kong Nebuchadnezzar, Rike har veket fra deg, og fra menneskene driver de deg bort, og hos styr skal din bolig være. Planter skal de gi deg å spise liksom oksene, og syv tider skal fare frem over deg, inntil du erkjenner at den høyeste er hersker i menneskenes rike, og at han gir det til den han vil.» I samme øyeblikk ble nettopp dette ord oppfylt på Nebuchadnezzar, og fra menneskene ble han drevet bort, og planter begynte han å spise liksom oksene, og av himmelenes dug hans kropp vett, inntil hans hår ble langt liksom ørnefjær, og hans negler ble som fugleklør. Og da dagene var gått, løftet jeg Nebuchadnezzar mina øyne mot himmelene, og min forstand begynte å vende tilbake til mig. og jeg velsignet den høyeste, og jeg lovprist og æret ham som lever til tid, for hans herredømme er et herredømme som varer til tid og hans rike varer fra generasjon til generasjon. Og alle jordens innbyggere er forintet å regne, og han gjør som han vil blant himmelenes her og jordens innbyggere. Og det finnes ingen som kan holde han sånn tilbake, eller som kan si til ham, «Hva har du gjort?» I samme stund begynte min forstand å vende tilbake til meg, og for mitt kongedømmes verdighet begynte min majestet og min glans å vende tilbake til meg og mine høye kongelige embedsmenn og mine stormenn, de begynte ivrige å oppsøke meg, og jeg ble igjen satt over mitt rike, og en usett vanlig storhet ble gitt mig i tillegg. Jeg, Nebuchadnezzar, lovpriser og opphøyer og ærer nå himmelenes konge, fordi alle hans gjerninger er sannhet og hans veier rettferdighet, og fordi han er i stand til å ydmyke dem som vandrer i stolthet.»